Я російський підданий і виконав обов'язок свій. Ми всі зобов'язані битися з ворогом, котрий порушив наш спокій і спробував напасти на законного нашого царя. Жалкую, що кайдани надають змогу мені відплатити ворогові повною мірою. Висловивши в такий спосіб свої почуття перед варварським судилищем, безстрашний Енгельгард Знав свою долю, але чекав смерті справжньою хоробрістю і дивовижним спокоєм. Обличчя його було незворушне, коли закованого в кайдани вели його вулицями Смоленська. У тюрмі написав він духовний свій заповіт, Його сподівання справдилися. «Вирок був гідний ворога нашої вітчизни». Але міцна душа Енгельгарта не похитнулася. Він зовсім не боявся смерті. Вислухавши вирок, він заявив французам, що вони дуже помиляються, сподіваючись підкорити Росію. Передбачив загибель їх і дякував небу, що нагородило його смертю, корисною для вітчизни. Перед виконанням вироку він не дозволив зав'язати собі очі і дивився гордо на спрямовану проти нього зброю. Кінець цитати. Захоплення театром і книжками не могло розрадити суворого казарменного життя учня гімназії. Такого навчання більше двох років витримати не міг. Коли одержав листа від матері, що вчитиметься в Ніжені, зрадів, до сліз. Ніжин, Гімназія вищих наук Гоголь. Ніжин відігравав в історії Лівобережжя значну роль. З XI століття немало ворожої крові пролилося під його укріпленими стінами. Частенько тут рубали голови холопи холопам, виборюючи князівство своїм гнобителям. Ті, хто лишалися живими. Після воєн будували нові житла, і місто росло, ширилось, його знову палили і знову грабували. А воно вставало з руїн, і в XVIII столітті було вже в числі кращих полкових міст Лівобережжя, центром 20 сотень, а на початку XIX століття за кількістю мешканців Ніжин удвічі перевершив Губернський Чернігів. Місто перетинала невеличка, розчищена і закріплена в берегах брусом річка Остер і дві головні вулиці – Московська та Ліцейна. Навесні місто поринало у вишневу кипінь, влітку ховалося під зелений намет, а восени тонуло в багнюці. Ніжинське болото – було відоме усій окрузі. Мешканці навіть озброювалися спеціальними калошами, які могли виготовляти лише місцеві шевці, А ще славився ніжин умінням солити огірки. В усій Європі не вирощували таких огірків і не могли так вміло солити. І вивозили їх до Петербурга, Москви та Києва. Відомий був Ніжин і Тютюно. Вирощували його на приміських землях для продажу. Купці ж вивозили аж до Риги. На Ніжинщині чимало сіл належало вельможам Безбородькам. 1799 року канцлер князь Олександр Безбородько заповів чималі кошти на благодійні цілі. Виконуючи волю брата, Ілля вирішив відкрити в центрі своїх володінь, в Ніжині, гімназію вищих наук. Восени 1820 року на околиці у красивому старому парку з широкими алеями і альтанками виріс триповерховий будинок. По Україні все більше ширилися добрі чутки про Ніжинську гімназію вищих наук. І Надія Забіла – Шкодувала, що два роки тому послухала сусідів і відправила Віктора до Москви. Шукала собі виправдань, а вони ж таки були. Ті 1200 карбованців, котрі треба платити щороку Ніжинській гімназії, складали неймовірно велику суму.